Sevă. Se leagă câmpia ca o navă, Spic, bălărie, laur și arbust, Din țărâna cocult și crânce în must, Își beau puterea dulce sau grozavă. Ce tari miresme crinul august, Ce vlagă suge frunza mea firavă, Și ce venind de stârvuri ce o trava Adună spin un vârful lui îngust. Și eu, adesea, câte o rădăcină îmi în, în taina lutului uman, beau din iubiri mireasmă și lumină, sug din încreder noduri de tufan, și trag din uri puteri care îmi venină cu cută neagră lângă un bulovan. 27.2. 1968